Lau hilabete iraunen du ogeitama boste euskal militanten kontrako auziak paradaz, baliatuko direla bake prozesuan haitzina joan behar dela azpi esplikatu digute ogoh mahten eta aizpea abrisketak. Pertsunalki zailada bizitzeko, baina ekar dezala ere politiko kipiskat, ez dezagun utz hauzi hori lanketari gabe, zeren merizidu beste auzi batzuen ere hain zinaren maiteko, nola askapenarena bururatu dena, Bon, voilà gira giro hortan eta nahi dugu azkar joan. Aipatzen zinuten, eh? azken hilabeta hauetan aldaketak izan dira, batzuk onak, besteak txarrak, errepresioa beti ordela hala ere baliatu nahi duzuela bake prozesuaren aldeko, adierazpenen egiteko. Bai, bidentea da, zenta gertatzen dena hauzi horrekin, pikapen bat baizik da, egoaldean bere zikiago baina holako uh, hauzien uh, zikloa. Bon. Erri gulaja da, errepresioa iniz bada eta Ori gutzia fiskat uh, uh, aintzinan emaiteko Guk eskatzen dugu ez, gure hauztia bertan bera ustea, baina ez bakarrik hauzi guziak, represio bideak direlako, iduritzen zaigu Frantziak eta Espainiak hartu dituela bide represibo, juridiko, eh, horlako bide berriak. Beraz iduritzen zaigu gure funtzioa izanen dela prentsari begira, kampuari begira hauzi hurrik okatzea kontekstu oroko jago batean eta beste hauzi edo beste represio aldi giroietan. Bai, oso garrantzitsua geduritzen ezkigu azken urteetan egindako pausoak bakearen alde, konpon bidearen alde eta gatazka haue bide justuetatik bideratzeko eta uste dugu e, epaiketa honek e, horren adiraz lizan bar duela eta hala saiatuko gara guztiok e, transmititzen. Eken urteetan hainbat paiiketa handi izan dira, horrek suposatzen du pertsona bakoitzarentzatala ere akidura handi bat a, orokorki baituzue familiak aurrak lanak nola bizi duzu egoera. Euskal bueno, Herrian e, tamales ohikoa den praktika bat da, zen bate preso familiar daude astero astero ez, urte asko joaten direnak e, bisik egtera zenbat kilometro, zen bate tristura eta zenbat poz ere ez, Eta sentimendu guzti horiek bizitzeak ere ba, laguntzen du herriagoa ba, entzina joaten. Eta uste dut, guri ere horrelako bizipenak bizitzea sortatuko zaigu. Badugu horren inguruan hainbat jendek laguntzen duena, sustengatzen duena. Eta kuriosoa dena da gehien bizi dutenek, gehien sufritzen dutenek, dira gehien laguntzen zaituztenak ez. Nola antolatuko zireztez egutegia horren arabera antolatu beharko duzu? Eh? Bai, beste baten egun bat, bestean bi, bestean iru, agutegia markatuta dagoia, beraz horren arabera antolatuko gara. Beste hainitzek eginduten bezala bai. Lau labete, iraun beharko luke? Bai, printzipioz martxoaren zazpian amaituko litzateke.